Темні діла. Гар має різні запахи. Живе, свіже і сповнене соків дерева, огорнути вогнем пахне інакше, ніж мертве, сухе і трухляве. Свиня та людина у вогні пахнуть майже однаково, але це вже інша історія. Запах, який щойно занюхав шукач, йшов від палаючого будинку. Він навіть не сумнівався у цьому. Той запах був йому знайомий більше, ніж хотілося. Будинки рідко загораються самі по собі, зазвичай перед цим відбувається якесь насильство. А це означало, що десь поблизу найвірогідніше були люди, готові до бою, тож він обережно прокрався поміж дерев, з'їхав неживоті вниз і визирнув із чагарнику. Нарешті він побачив те, що вчув. З місцини біля річки внизу здіймався високий стовп чорного диму. То досі диміла якась хатинка від якої залишилося тільки низькі кам'яні стіни. Поряд також була клуня, яка перетворилася на купу попелу і недогарків, а також кілька дерев і клапоть зораної землі. Навіть у найкращі часи тут можна було тільки бідувати. На далекій півночі землеробство дається важко. При такому холоді мало що виростеш, хіба кілька корнеплодів, ну і трохи овець. Якщо пощастить, то ще одну-дві свині. Шукач похитав головою. Кому заманулося випалювати цю бідноту? Кому знадобився цей непіддатливий шматок землі? Мабуть, деякі люди просто люблять спалювати. Він висунувся трохи далі, придивляючись до долини, у пошуках винуватцю підпалу. Але побачив лише кілька худих овечок, які паслись на схилах в долині. Шукач відповз назад у чагарник. Коли він почав наближатись до привалу, йому защемило в грудях. Там говорили на підвищених тонах і, як завжди, сперечались. Він замислився на хвилинку, чи не пройти повз і рушити собі далі, так його дістали їхні безкінечні чвари. Та зрештою шукач облишив цю думку. Що це за розвідник, який кидає своїх людей? «Чому ти ніяк не заткнешся, Доу?» – долинав низький голос Тулдору. «Спочатку ти нив, що хочеш на південь, а як тільки ми рушили, почав нарікати на гори. Тепер, коли ми пройшли гори, ти день і ніч стогнеш, що хочеш жерти». «З мене досить твого скавуління, нещасна собаку!» Тут уже злісно загарчав Чорний Дов. «Чого це ти жареш двічі більше за інших? Просто тому, що ти жирна свинюка?» «Ах, ти малий паскуднику, я розчевлю тебе як червяка!» «А я переріжу горлянку в вісні, велика ти купа м'яса, тоді нам усім буде що їсти. Принаймні, більше не доведеться терпіти твоє йобане хропіння!» «Я аж тепер втямив, чому тебе назвали громовою хмарою, гримуча свинюко!» «Позатикайте свої писки, обидва!» – заровів Тридуба так, що і мертвий би прокинувся. «Мені це вже в печенках сидить!» Шукач нарешті побачив усіх п'ятюх. Тулдуру і чорного доу, котрі визвірілися одне на одного, Тридуба, який стояв поміж них із піднятими руками – Форлі, який сидів із печальним виразом на обличчі, спостерігав за цим, та мовчона, який навіть не кинув оком на них, а перевіряв свої стріли. «Гей!» – прожепів шукач, і вони всі різко обернулися. «Це шукач!» – сказав мовчун, не відриваючись від стріл. Цього мужика зрозуміти було неможливо. Це ж треба цілими днями мовчати, щоб зрештою, розтуливши рот, вказати на для всіх очевидний факт. Форлі, як завжди, поспішав відволікти хлопців від сварки. Складно сказати, чи довго, б вони витерпіли один одного, якби його не було поряд. «Що ти знайшов, шукачу?» «Уявляєте собі, знайшов посеред лісу п'ять тупоголових виблядків», – прошепів він, виходячи з поза дерев. «Я почув їх ще за милю. Ви не повірите, це були імениті воїни. Воїни, які повинні знати, що таке обачність. Вони сварились між собою, як завжди. П'ять тупих виблядків». Тридуба підняв руку. «Гараж, чукачу! Ми справді повинні були бути обачнішими!» Він кинув сердитий погляд на Тула і Доу. Вони теж обмінялися гнівними поглядами, але промовчали. «То що ти знайшов?» «Палаючу ферму. Десь поблизу мала бути бійка, або що?» «Палаючу, кажеш?» – перепитав Тул. «Ага!» – Тридуба спохмурнів. «Ну що ж, веди нас до неї!» Шукач не бачив усього цього з висоти з-за дерев, не міг бачити. Не дозволяла відстань та і стіна дому. Проте він побачив це тепер, зблизька, і йому зробилося зле. Вони всі це побачили. «Так, темні тут діла коються», – мовив Форлі, дивлячись на дерево. «Якісь темні діла?» е – -е -е", пробурмотів Шукач. Він не знав, що ще сказати. Отак, повільним погойдуванням старого, чиї босі ноги звисали ледь не до землі, Потріскувала гілляка. Мабуть, він намагався відбиватися, бо його тіло пронизувало дві стріли. Жінка була за молодою для його дружини, певно донька. Шукач здогадався, що двоє молодших були її дітьми. «Хто вішає дітей?» – пробурмотів він. «Я знаю кількох таких нелюдів», – відказав Ту. Доу на траву. «Це ти про мене?» – гаркнув він, і вони двоє завелися знову, наче молоти ковадло. Я спалив кілька ферм і пару сіл, але не те були причини. То була війна. Дітей я не чіпав. «Я чув інше», – сказав Тул. Шукач заплющив очі і зітхнув. «Ти думаєш, мені не насрати, що ти чув?» – гримнув Доу. «Може, моє ім'я чорніше, ніж я заслуговую сракачу?» «Я знаю, що ти заслуговуєш виродку. Годі!» Рявкнув тридуба, дуба, похмуро поглядаючи на дерево. «Майте хоч якусь повагу! Шукач правий! Гори залишились позаду, і тут назрівають неприємності. Відтак, жодних сварок! Жодних! Відтепер тільки тиша і спокій, як у зимовий ранок. Ми імениті, і нас чекають серйозні справи. І на нас чекають серйозні справи!» Шукач кивнув, радий зрештою почути слушну думку. «Поблизу бій!» – мовив він. «Напевно!» «Угу», – кивнув мовчан, хоча було складно визначити, з чим саме він погоджувався. Тридуба досі не зводив очей з підвішаних тіл. «Ти правий. Це те, на чому зараз нам потрібно зосередитись. Тільки на цьому і не на чому іншому. Ми вистежимо тих, хто це зробив, і з'ясуємо, за що вони воюють. Якщо ми цього не зробимо, то пуття не буде». «Той, хто це зробив, воює на боці Бетода», – мовив Дов. «Це одразу видно». «Побачимо. Тули, дов, зніміть цих людей і поховайте. Може, така робота остудить ваш запал». Вони обмінялися косими поглядами, але Тридуба не звернув на це уваги. «Шукачу, рознюхай куди ділись ті, хто це зробив. Вийди на їхній слід, і ми завітаємо до них уночі. Десь так, як завітали вони до цих людей». «Ага», – відповів Шукач, – охочий взятися за таку справу. «Завітаємо до них». Шукач не міг нічого зрозуміти. Як для тих, хто влаштував колотнечу і мав би побоюватися, що їх вистежать, вони не надто переймалися замитанням власних слідів. Він вистежив їх за виграшки. Було їх там, мабуть, чоловік за п'ять. Певно, вони спокійно почимчикували від підпаленої ферми, спустилися долиною біля річки і зникли у лісі. Сліди були такі чіткі, що він час від часу хвилювався, чи не заманюють його бува у пастку, спостерігають за ним із-за дерев, щоб потім теж повісити на гілляці. Проте, схоже, він помилявся, бо наздогнав їх саме перед сутінками. Спершу шукач відчув запах м'яса. Смажили баранину. Потім почув їхні голоси. Вони балакали, кричали, сміялися, навіть не намагалися дотримуватися тиші. Тож їх було добре чути навіть через шум річки. Зрештою він їх побачив. Вони сиділи на галявині навколо великого багаття, над яким смажилась настромлена наружен вівця. Що її, тут і до ворожки не треба ходити, взяли у фермерів. Шукач зачаївся в кущах, тихо і непомітно, як годилось би зачаїтися їм. Він нарахував п'ятьох чоловіків, правильніше чотирьох і одного років 14 Вони всі спокійно сиділи, ніхто не стояв на варті, не виявляв жодної остороги. Шукачеві таки не вкладалися в голову. «Вони просто сидять», – прошепотів він, повернувшись до привалу. «Просто сидять ні вартових, ні чоїсіньку». «Просто сидять?» – перепитав Форлі. «Ага, всі п'ятеро, сидять і ривочуть, мені це не подобається». «Мені теж», – відказав Тридуба, «але те, що ми бачили на фермі, подобається мені ще менше». «До зброї», – прошепів Дов, «Тільки до зброї». Хоч раз тули з ним погодився. «До зброї, отамане, провчимо їх». Навіть Форлі цього разу не ратував за те, щоб утриматись від бійки, але Тридуба все одно на хвилинку задумався, і ніхто не посмів його квапити. Відтак він кинув. Отже, до зброї. Mm. Чорного Доу неможливо побачити в пітьмі, принаймні доки він сам не захоче, щоб його побачили. Почути його теж неможливо, втім, крадучись, поміж дерев, шукач знав, що Доу десь поряд. Коли воюєш разом із кимось досить довго, такі речі стають зрозумілими. Ти вивчаєш хід їхніх думок і починаєш думати так само. Доу був поряд. Але у шукача було своє завдання. Він уже розрізняв образ чоловіка, котрий сидів з правого краю, а його спина чорніла на тлі багаття. Шукач поки не надто заморочувався іншими. Він не заморочувався нічим, окрім свого завдання. Коли ти вирішив щось або твій отаман вирішив за тебе, потрібно йти до кінця і не озиратись, поки не виконав завдання. Час, який ти витратиш на роздуми, буде тим часом, продовж якого тебе можуть убити, так його вчив логін, і він це добре засвоїв, такі правила гри. Шукач підкрадався все ближче і ближче, відчуваючи, як його обличчя гріє тепло вогню, а долоню холодить металеве руків'я ножа. Йому, як завжди, кортіло помочитись від цілі його віддаляв усього один крок. Хлопець сидів до нього обличчям, якби він несподівано відірвався від м'яса, то помітив би наближення шукача. Але його увага була цілковито прикута до їжі. «Ох!» – скрикнув один із чоловіків. Це означало, що в нього поцілив довг, і що йому був кінець. Шукач стрибнув вперед і встромив ножа своїй жертві в шию. Чоловік на якусь мить скочив, тримаючись за перерізану горлянку, зробив непевний крок вперед і впав додолу. Один із решти схопився з місця, впустивши недоїдену баранячу ногу на землю. Аж тут йому у груди впилася стріла, то постарався мовчун, який залишився біля річки. На якусь мить чоловік, наче здивувався, а тоді упав на коліна, корчачись від болю. Тепер їх залишилось усього двоє. При цьому хлопець досі сидів там, де і раніше, витріщаючись на шукача із розкритим ротом, з якого виглядав шматок м'яса. Останній уцілілий чоловік просто стояв, тримаючи в руках довгий ніж. І нервово дихаючи. Схоже, він різав ним баранину. Кидай зброю. прогримів тридуба. Шукач тепер помітив отамана, який крокував до них, і металевий обід його великого круглого щита виблискував у світлі вогню. Чоловік закусив губу, позиркуючи, то на шукача, то на довгу, які поволі підступали до нього з боків. За мить він побачив грозову хмару, який виднівся у тіні дерев і здавався завеликим, як для людини, а його велетенський меч виблискував у нього за плечем. Це чоловіка доконало, він кинув ніж на землю. Доу вискочив вперед, схопив його за руки і зв'язав їх у нього за спиною, а тоді опустив чоловіка навколішки біля вогню. Шукач повторив те саме з хлопцем, який міцно зципив зуби і не зронив ні слова. Все було зроблено за якусь мить. Тихо і спокійно, як наказував Тридуба. Шукач укропив руки кров'ю, але робота є робота, тут діватись нікуди. Інші теж почали підтягуватись. Мовчун брьохав через річку, закинувши лук через плече, проходячи мимо того, якого він підстрелив, він копнув його, але тіло не ворухнулось. Мертвий, підсумував мовчун. Ззаду підійшов Форлі, позираючи на полонених. Дов не зводив зі свого в'язня пильного погляду. Отого я знаю мовив він неабияк вдоволено. «Гроу Моква, так? Ну і ну, ти в мене вже давно в голові крутишся». Моква злісно втопився в землю. «Він має вигляд нелюда», подумав шукач. «Якраз такі, як він і можуть ввішати фермерів». «Еге, я Моква. А ваших імен можна і не питати. Коли стане відомо, що ви вбили кількох подручників короля, вас усіх перекінчать». «Мене звуть Чорний Доу». Моква різко звів голову і за мить його щелепи висла. «От, блядь!» – прошепотів він. Хлопчина, який стояв на колінах поряд із ним, вирічив очі. «Як? Чорний доу? Той самий чорний доу, який... Ой, блядь!» Доу поволі кивнув, розпливаючись у злій, убивчій посмішці. «Гроу Морква, скільки ти всього начудив! Я багато думав про тебе, а тепер ти нарешті перед моїми ясними очима!» Він поплескав його по щуці. І під рукою. Оце так пощастило. Зв'язаний по руках і ногах, мокво відсмакнув голову, наскільки зміг. Я Йо? гадав, що ти в пеклі, чорний довг, клядий ти виродку. Я теж так гадав, але потім виявилося, що то північ від гір. У нас до тебе кілька запитань, перш ніж ти отримаєш по заслузі. Що то за король? І що ви для нього збираєте? Я їбав твої питання. Тридуба зарядив йому збоку по голові. Коли Моква обернувся до Тридуба, доугепнув його з іншого боку. Так його голова і метлялася туди-сюди, аж поки він не згодився поговорити. «З ким ви воюєте?» – запитав Тридуба. «Ми не воюємо», – кинув Моква, спльовуючи вибиті зуби. «Ми що мертві, що живі один хрін. Не знаєте, що сталося, га?» Шукач спохмурнів. Йому це не сподобалося. Схоже, поки їх не було, щось змінилося, а він знав із досвіду, що змін на краще не буває. «Питатиму я!» – відрізав Зридуба. «Ти тільки напружуй свій мозочок, щоб відповідати. Хто досі бореться? Хто ще не схилився перед Бетодом?» Незважаючи на свій стан, Моква засміявся. «Нікого не залишилося! Боротьба скінчилась! Бетод тепер король! Король всієї півночі! Кожен перед ним схиляється!» «Ми не схиляємося!» – гримнув Тулдуру, нагинаючись. «А що, старий Ган'ял?» «Мертвий!» «А кізь бай чи хриплий? Мертвий раз і мертвий два тупі Бо Бої тільки на півдні, би тот оголосив війну Союзу. Так, так, і щоб ви знали, ми їх чавимо». Шукач не знав, вірити цьому чи ні. «Король? На півночі ніколи не було короля. У ньому не було потреби, а якби і була, би тоди б він обирав би в останню чергу. Та ще й війна з Союзом. Ну і дурість. Південці завжди кількістю переважали». Якщо тут не ведеться боротьба, – мовив шукач, – то навіщо ви вбиваєте? Іди нахуй! Тул так смачно ляснув його по обличчю, що той беркицнувся на спину. Доу додав копняка зі свого боку, а тоді знову всадовив його рівно. За що ви їх убили? спитав Тул. За податки! – крикнув моква із носа, якого сочилася кров. Податки? – перепитав шукач. Це було дивне слово, про значення якого він лише здогадувався. Вони відмовились платити. «Хто ці податки стягує?» – запитав Дов. «Бето, та хто ж іще?» «Він привласнив всю цю землю, розігнав клани і забрав їх у своє володіння. Люди перед ним у боргу, тож ми забираємо належне». «Податки, а? Ця хуйня точно прийшла з півдня. А якщо їм нічим заплатити?» – запитав шукач, якого аж вернуло. «Ви їх вішаєте, так?» «Якщо їм нічим заплатити, то ми можемо зробити з ними що завгодно». «Що завгодно!» – Тул схопив мокву за шию, стискаючи її своїм лапищем так, що у того ледь не вилазили очі. «Що завгодно! То тобі завгодно їх вішати!» «Годі грозова хмару», – мовив вдов, розліплюючи товсті пальці Тула і злегенько відштовхуючи його вбік. «Годі здоруванню, тобі не годиться вбивати чоловіка в'язаним!» Він поплескав його по грудях, беручись за свою сокиру. «Це робота для таких, як я!» Моква нарешті більш-менш оговтуся від хвату тула. Грозова хмара, прохрипів він, озираючись на них. То ви у повному зборі, геш? Ти три дуба, ти мовчун, а ти оний, найслабший. То ви ж не куритись, так? Які ж ви охуєнні молодці. А де де, а? глузував Моква. Де кривава девятка? Довго розвернувся і провів великим пальцем по лезу сокири. «Ліг у могили, як ото зараз ляжеш ти. Ми почули все, що треба». «Розв'яжи мене, виродку!» – крикнув Моква, намагаючись звільнитися з мотузок. «Ти найкращий за мене, чорний дов! Ти викосив більше людей, ніж чума! Розв'яжи мене і дай клинок! Ну жбо! Ти що, боїшся битися зі мною, боягузе? Боїшся дати мені шанс змагатися на рівних, га? «Ти називаєш мене боягузом?» – загарчав дов. «Після того, як вбив дітей задля забави...» «Ти мав клинок, але ти його кинув. Це був твій шанс, от ним і треба було скористатись. Такі, як ти, не заслуговують найбільше. Коли є що сказати путнього, кажи краще зараз». «Та срав я на вас!» – закричав Моква. «Срав на вас усіх!» Сокира Доу з усього розмаху врізалась йому межі очі, збивши його на спину. Якусь мить він ще смикався, тоді завмер. Жоден із них не відчував особливого жалю, навіть Форлі усього лише скривився, коли лезо вип'ялося у череп. Доу нагнувся і плюнув на труп, втім, шукачеві було важко його звинувачувати. А от із хлопцем справа була складніша. Він витріщався на мерця великими круглими очима, а тоді поглянув на них. — Ви ті самі? — мовив він. — Ті самі? Кого переміг Дев'ятипалий? Е — Еге, хлопче! — відказав Тридуба. — Ті самі. «Я чув історії. Історії про вас. Що ви зі мною зробите?» «Гарне питання, що тут скажеш», – буркнув шукач про себе. «Шкода, що він уже знав на нього відповідь». «Він не може залишитися з нами», – сказав Тридуба. «Нам не потрібен зайвий клопіт і ризик». «Він лише пацан», – мовив Форлі. «Ми могли би його відпустити». Ідея була гарна, втім, не надто переконлива. І вони всі це знали. В очах хлопця зажевріла надія, але Тул поклав цьому кінець. «Ми не можемо йому довіряти. Не в цих краях. Він розкаже комусь, що ми повернулись, і тоді на нас почнуть полювати. Цього не можна допустити. Крім того, він теж доклав рук до того звірства на фермі». «Але який у мене був вибір?» – спитав хлопець. «Який? Я хотів рушити на південь. Хотів воювати із союзами, заробити собі репутацію, але мене відправили сюди збирати податки». Якщо мій командир наказує щось, я мушу це виконувати або як інакше. Ніяк, – погодився Тридуба. – Ніхто не каже, що ти міг зробити щось інакше. Я не хотів брати у цьому участь. Я казав йому, щоб він відпустив малечу, а ви повинні мені вірити. Форлі втупився у свої чоботи. Ми тобі віримо. Але все одно мене вб'єте як худобу, – шукач прикусив губу. Ми не можемо тебе ні взяти з собою, ні відпустити. «Я не хотів брати участь!» – хлопець похнюпив голову. «Хіба це справедливо?» «Ні», – погодився Тридуба. «Це аж ніяк не справедливо. Але на тому світ стоїть». Сокира Доу врізалась у потилиця пацана, і він розпластався нецьма. Шукач скривився і відвернувся. Він знав, що Доу зробив так навмисне, аби їм не довелося бачити обличчя хлопця. Ідея ніби була гарна, і він сподівався, що іншим якось допомогло, але тому хлопчині було байдуже, як лежати обличчям вгору чи обличчям вниз. Шукачеві зробилося майже так само зле, як на фермі. Це був аж ніяк не найгірший день в його житті. І все ж паскудний. Шукач спостерігав за рухом колони по дорозі, знайшовши гарне і непримітне місце поміж дерев. Він також подбав про те, щоб сісти з навітряного боку, бо, чесно кажучи, від нього трохи смерділо. Це була якась чудна процесія. З одного боку, вони виглядали як солдати, котрих щойно зібрали для посполитого рушення і одразу ж послали на битву. З іншого, з ними всіма щось було не так. Зброя здебільшого стара, а обладунки різношерсті. Ніби їм марширують, але сила вона і не впопад. Більшість з них були надто старими і сивочолами, і голомозами, щоб добре воювати, а інші взагалі безбородими, хлопчики та й годі. Шукачу, здавалось, ніби тут на півночі, нараз усі збожеволяли. Він замислився над тим, що казав Моква, перш ніж довго його вбив. Війна з Союзом. То ці вояки йшли на війну? Якщо так, то би тот, схоже, мав небагатий вибір. «Що таке, шукач? запитав Форлі, коли той повернувся до привалу. «Що там відбувається?» «Люди. Озброєні, але не надто добре, Десь сотня або більше. В основному молодняки старі, прямують на південний захід», – сказав Шукач, тиснувши на дорогу. Тридуба кивнув. У напрямку Енглії, отже би тут не жартує. Він справді воюватиме з Союзом. Йому постійно мало крові. Він відправляє кожного, хто здатен тримати спис. По суті, в цьому не було нічого дивного. тут ніколи не вдавався до півзаходів. Він ставив на карту все або нічого, і його не хвилювало, хто загине на цьому шляху. Кожного, повторив тридуба про себе. Якщо Шанка зараз перетнуть гори. Шукач оглянув присутніх. Похмурі, стривожені, брудні обличчя. Він розумів, що Тридуба має на увазі. Вони всі розуміли. Якби Шанка з'явилася зараз, коли на півночі не залишилося нікого, хто міг би дати їм вісич, історія, що трапилася на фермі, видалася би дитячою забавкою. — Ми повинні когось попередити? — вигукнув Форлі. — Ми повинні попередити людей! — Тридуба похитав головою. «Ти чув, сказав Моква? Що ял, що хріпий, що кізьба. Сідали дуба. Лежать в землі, мертві й холодні. Бетод тепер король, король північан». Чорний доу скривився і відхаркнув на землю. «Можеш плювати, скільки хочеш, доу, та факти зостаються фактами. Попереджати більше нікого». «Хіба самого Бетода?» – пробурмотів Шукач, як би неприємно це для нього не звучало. «Тоді ми повинні сказати йому!» Форлі обвів їх відчайдушним поглядом. «Може, він і безсердечний виродок, але принаймні людина. Він кращий за плоскоголових згодні. Ми повинні хоч когось попередити!» «Ха!» – гаркнув Доу. «Ха! Ти гадаєш, він нас послухає, найслабший! Ти забув, що він нам сказав! Нам і Дев'ятипалому! Ніколи не повертатись! Ти забув, наскільки він був близький до того, щоб нас укукошити! Ти забув, наскільки... Сильно він ненавидить кожного з нас. Він нас боїться, став мовчан. Ненавидить і боїться, буркнув Тридуба. І не дарма. Бо ми сильні, і минуті воїни, відомі люди, за такими, як ми, ладні піти інші. Тул кивнув своїм головищем. Еге, щось я дуже сумніваюся, що нас у каралеоні зустріли б із розпростертими обіймами, хіба якщо обійматимуть ножами в спину. Я не сильний. Крикнув Форлі. Я найслабший, всім про це відомо. Битодові нема чого мені боятися або ненавидіти, я і піду. Шукач глянув на нього, приголомшений. Решта зробила те саме. Ти? перепитав Довк. Неге, нехай я і не воїн, але й не боягуз. Я піду і поговорю з ним. Хто знає, може він мене послухає. Шукач стояв стовпом і витріщався на нього. Вони так давно не вдавались до будь-яких перемовин, що він навіть не розглядав їх як варіант. «Може і вислухати», – пробурмотів Тридуба. «Тебе він може і вислухати найслабший», – сказав Ту. «А може і до дідька вбити». Шукач похитав головою. «Це ризиковано». «Нехай, але хіба воно того не варте?» Вони стривожено перезирнулися. Форлі однозначно проявив відвагу, але шукачеві такий план не надто подобався. Покладатися на Бетода було нерозсудливо, дуже нерозсудливо, але, як сказав Тридуба, нічого іншого їм не залишилося.